Rétakör disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89. es számom. Tá kívánok a kedves hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok, a Krétakör mai adásában az anyagi tudás és a lelki tudás különbözőségéről, illetve az anyagi tudás fontosságával, illetve hátrányairól funk beszélgetni. Most már mondhatom lassan hogy örök társadalmal, bányai Gézával, és szeretném önökkel megosztani egy élményemet, amit pár nap ezelőtt tapasztaltam egy baráti társaságban. Egy parkban sétáltunk, és találtunk egy nagyon hatalmas cseresznyefát. Én még ilyen hatalmas cseresznyefát nem is láttam. Volt területe bőven, nem volt körülete semmi, tehát szét nagyra megnőtt. És mivel egyébként meleg volt, hát odamentünk a fa alá, és ott a hűsben beszélgettünk. És a kilátás az ebből a gyönyörű parkból nem volt valami ilyen csodálatos, hatalmas üvegépületeket itt tudom, szerintem volt, vagy 30 emelet magas is többet láttunk, és arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy ha építenek valamilyen építményt egy városba, vagy bárhol a világon, akkor mindenhol látunk egy kis táblát, hogy oda van írva, ki tervezte, ki építette, ki építette, tehát ki végezte végig a munkálatot, kinek a ilyen vagy olyan tevékenysége jelent meg ennek a alkotásnak a létrehozásában. És utána rögtön arról beszélgettünk, hogy megnéztük azt a gyümölcsfának a törzsét, annak a fának a törzsét, és semhol nem láttunk olyan jeleket, vagy írás, vagy valamit, ami arra utat volna, hogy kinek a megrendeléséből ki építette, mikor, hogyan, meg egyebeket. Tehát, és erről beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy mindenféle dologra, emberi alkotásra ráírják ezeket a dolgokat, ami olyan kiemelkedő alkotás, építészeti alkotás, de magáról a természet kiemelkedő alkotásairól sehol nem találunk ilyen dolgokat. Tehát nem találjuk, hogy Isten akaratából teremtette ekkor és ekkor mondjuk például a védékus kultúra szerint az úr Bramá, és utána erről beszélgetünk, ami mai mai témánkodásnak a témája, hogy hogy valójában az anyagi tudás, az anyagi ismeretek valójában mennyire adnak tökéletes információt az embernek. Hiszen láthatjuk, hogy az emberek rengeteget ugye mennek kirándulni, mennek a természetben, élvezik a természetet, a szépséget, kellemességet, tehát ennek a, mondjuk ennek a hatalmas fának, vagy erdőknek a hűs védelmét, de nagyon, de nagyon kevesen gondolkodnak el arról, hogy tulajdonképpen ez a fa, ez honnan, miből, kinek az akaratából származik, hiszen láthatjuk az a hatalmas nagy üvegi építmények, paloták, valami intelligencia, sok ember intelligenciája, sok embernek a munkája, a tevékenysége által jött létre, de ugyanakkor az a csodálatos természeti környezet és világnak a létéről, az alkotójáról, ehhez kapcsolódó dolgokról, egyszerűen az emberek nem nagyon gondolkodnak el. Nem tudom neked mi a tapasztalatod, vagy meglátásod ezekről. Hogy valójában ilyen értelemben az anyagi tudás, hogy sok mindent ismerünk ugyan, tehát hogy miből áll a fa, milyen oxigén termel, hogyan, klorofil, meg ez, meg az, meg anyagi elemek, mindent tudunk róla, de arról, amit az építészeti alkotásnak, hogy ki alkotta, ki hozta létre, kinek az akaratából van, arról nagyon kevés információt adnak a világba. Mielőtt mondanék valamit, a hallgatóinak szeretnék mondani valamit, ebben a műsorba bekapcsolódhatnak a véleményükkel, mondják el önök is azt, hogy mit gondolnak. És van két telefonszámunk is, amin fölhívhatnak bennünket, az egyik egy városi vonal, 489, 0999, tehát 489 másik pedig egy 30-as mobil 0630 228 98 -00. és hát hadd is mondjam el a véleményet nekem két ö, apró gondolat jutott az eszembe, az egyik az, hogy az a nagy tudás, amivel az üvegpartákat építették az is végső sorom, nem azok származik, akik azt építették ezeknek a nevük ott van. A tehetségük, a képességük az valonnan máshol van. Gondoljunk csak a saját életünkbe, hogy a, a tehetségem, a képességem, az életerő, a gondolkodó ö, képességem, az vajon micsoda? A Magyarban úgyis mondjuk, hogy adottsága, ami azt jelenti, hogy kaptuk. Valaki adta. Ilyen alapon tulajdonképpen mindannyian viselhetnénk egy márványtáblát, a hátunkra csavarozva, hogy ezeket a képességeket pedig adományozta ez és ez. Hát nyilvánvaló valami isteni utalásnak kéne lennie. A másik pedig az, hogy a fának ugyan sokat tudunk a klorofírjáról, meg a... Meg a, a a, tudom, az életkoráról, meg hogy, hogy növekszik, vagy hogy csirázott ki, hogy mekkorák a gyökerei, meg egy csomó részlet, de tulajdonképpen maga a fában az, ami él, az mégis rejtett az ember szemelől. Tehát, tehát hasonlóan, ahogy mondjuk egy, egy fáról nem szoktunk így gondolkodni, hogy egy élőlény, sőt ugye legtöbbször egészen szent tájnak tekinti a mai ember a, a növényeket, de mondjuk embertársainkról azért föltételezzük, hogy élőlények hasonlóak, mint mi magunk, ellenben pont az az élő rész az megfoghatatlan, és ez a tudásunkat tulajdonképpen meghaladja. Az orvosnak a tudása kiterjed odáig, hogy ha a testel van valami, akkor valamilyen mértékig esetleg be tud avatkozni. De tehetetlen akkor, amikor az élet bármilyen októl fogva elhagyja ezt a testet. És nagyon sokszor nem nyilvánvaló oknál fogva hagyja el, hanem egy ponton egyszerűen csak eltávozik. És ez megfoghatatlan. És ez, ez azt jelenti, hogy a tudásunknak, az anyagi tudásunknak ez megint a végét jelenti. Visszatérnik még erre a beszélgetésünkre ott a fánál, mert kapcsolódik hozzá, amit te mondtál. Volt velünk az egyik beszélgetőtárs, az Németországban Münchenben lakik, és ő is elmondta, hogy ő is egy ilyen hasonló üvegpalotában dolgozik, és hogy hiába szép családos alkotás, meg minden építészeti könyvben benne van, de a, a lényeget, hogy az ott lévő embereknek az élete milyen, ebben a csodálatos alkotásban, arról egyetlen építészeti, meg egyéb alkotás sem szól, és ő is elmondja, hogy nagyon fusztráltak az emberek, mert az a sok üveg hiába vagy iszonyatos pénzbe kerül a légkondicionálás, de az meg mivel szőnyegpadló van állandóan, ez a, ez a nem tudom milyen Atka, mi a Atkák, meg egyébek, meg egyéb porok vannak, tehát azt mondja, hogy ő maga is észrevette, hogy amióta ott dolgozik, de beszélt a munkatársaival is, hogy hiába csatos környezetben dolgoznak, mégis emberileg vagy fusztráltabb, idegesebbek lettek. Teljesen más lett a, a kommunikációs képességük a, a munkatársakkal, mert ő is olyan emberekkel dolgozott, vagy dolgozik ezen a helyen, ahol egy másik helyen már dolgoztak együtt, egy, egy normális helyen, tehát egy, egy, egy, hagyományos. egy hagyományos téglaházban. És hogy mennyire megváltozott, és erről beszélgettek ők is, és hogy milyen érdekes például, lehet látni, hogy tehát lehet, hogy nagyon gyönyörű anyagi alkotás, de mégis a mögötte lehető lényeg, ami miatt használják az emberek meg az életét, nem biztos, hogy pozitívan uh, változtatja meg. Ugyanakkor például ennél a fánál, ugye, egy nagy melegbe sétáltunk, és nagyon megerültünk, hogy a az árnyékába védelmet találtunk. Tehát ez az egyszerű fa, mivel a természet része és önk, az egész élete, tehát a fának az élete összhangban van a természetével, a környezetével, és tényleg, ami nagyon fontos, amit te is említettél, hogy ez egy élő valami, egy, egy, egy, egy élő lény, ami szerves része a természetnek, hogy a mi anyagi tudásunk arra nem terjed ki például ennek az ismeretére, hogy ő is egy élőlény, ez a fa, tehát mondhatjuk azt, hogy a fa hogy például azon gondolkoztunk el, hogy vajon hány ember lehet a világon, aki azután, hogy egy ilyen fának a árnyékából kimegy, tehát folytatja tovább az útját, köszönötet mond a fának, hogy menedéket adott, vagy hogy árnyékot adott, vagy hűst adott neki, mert tulajdonképpen azt adott, meg óvta a nap hevétől. De az embereknek ez annyira nem jön be, annyira nem is gondolkodnak ezen, hogy ugye mi is elgondolkodtunk, hogy vajon hány ember lehet, aki ezt, ezt megtette, nem? Mert hogyha mit tudom, megyünk, vagy vagyunk valahol, és nagyon tűz a nap, és jön valaki, és esernyőt tart fölénk, megóva naphevétől, tűzétől, amikor árnyékbe érünk, akkor illendőség alapján is eleve megköszönjük neki, hogy hát köszönöm, hogy ezt az ernyőt fölén tartottad, vagy amikor az eső esik, vagy megvéd, nem? az emberi lendőség az, hogy megköszöni. De ugyanakkor vajon hány ember köszöni meg a fának? Hát a régiek, és ez is a tudáshoz tartozna ilyen, tulajdonképpen. Az a furcsa, hogy úgy tűnik, hogy a régiek ezt megköszönték. Tehát hasonló esetben képesek voltak Istennek, vagy adott esetben, ha ezt nem tudták így fölfogni magának, a fának megköszönni. Még Indiában mai napig is vannak olyan, euh, tulajdonképpen minden faluban vannak fák és szent fák, és sokkal személyesebb a viszony a számunkra, egy kicsit ez, ez furcsa is, hogy ez valamilyen nagyon ilyen primitív dolog, de, de ha megismered az embereket, a legtöbbje az nem gondolja azt, hogy ez a fa az Isten lenne, vagy valami nagyon különleges dolog, hanem, hanem valami hasonló játszódik le benne, mint amit te mondasz, hogy, hogy az egy ugyanolyan élőlény, mint én, és az ő... Az, hogy ő mit tudom, én árnyat ad, vagy, vagy nem tudom, én gyümölcsöt ad, az, az egy személyes ö, adománya részéről, és ezért, ezért egyfajta tisztelet, vagy akár imádat megilleti, hisz rajta keresztül ugye a természetet ö, imádják. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, azzal együtt, hogy persze vannak emberek, akik, akire mi azt mondjuk, hogy primitív törzsi, emberek, akik talán csak ezt a fát látják, talán csak az erdőt látják, talán nem érzik a, azt, hogy van egy abszolút forrása a dolgoknak, talán ezen nem gondolkoznak el, bár őszintén szólva nem vagyok ebbe olyan biztos, nagyon könnyen azt hiszem, hogy a, a nyugati ember érti csak félre ezeket a, a különböző hogy a vallási megnyilvánulásokat, és mi tartjuk primitívnek azt mondjuk, hogy ó, hát ezek egy fát imádnak, vagy a faszellemét imádják, mert nagyon keveset értünk a nyelvükön. Nem igazán ö, tudjuk ö, fölfogni, hogy ők tulajdonképpen mire gondolnak, amikor, amikor imádják. Lehet, hogy egyszerűbben gondolkodnak, de néha az az érzésem, hogy sokkal ö, mélyebb összefüggéseket látnak, mint, mint, mint amit mi föltételezünk. A másik dolog pedig, ami nagyon izgalmas, ugye mondtad, hogy ebben a házba milyen kellemetlen dolgozni, hogy a tudomány, a mai tudomány, a milyen akadémikus tudomány, az nagyon prüszköl ezektől a típusú finomabb dolgoktól, amiket nagyon nehéz kimérni hogy az ember mondjuk egy, egy, egy üvegházban rosszul érzi magát. Milyen az orvosok már hajlanak arra, hogy, hogy ez létezik, és, és, és úgy kezelik a kérdést, hogy bizony ezzel számolni kell. De a, mondjuk egy fizikus, vagy még egy sokszor egy építész is, vagy egy ilyen technikai gondolkodású. Ö, ö, tudományosnak mondható ember hajland azt mondja, hogy hát nem, mert ez a határérték meg így, ez nem befolyásolhatja. Ilyen nincsen, hogy, izé, hogy befolyásolja. Ez csak elképzelik az emberek, vagy nem. Valami más bajuk van. És ez tulajdonképpen megmutatja azt, hogy a mi tudásunknak, amit ma tudománynak tekintenek, már a határai milyen közel vannak tehát nem arról van szó, hogy az isteni szféra a határa a tudásnak, hanem a anyagi szférán belül is a finomabb régió, amit én azt hiszem ugyanolyan anyaginak kell tekintenünk, mint a durva anyagi jelenségeket ez a finomabb régió, amit az ember sokszor csak érez nem, tud ki, nem tudja egy műszerrel bebizonyítani, hogy, hogy mondjuk ül egy szobába, és be van kábelezve mondjuk, és hirtelen áramszünet van, hogy akkor miért érez egy óriási feszültség csökkenést? Vagy amikor a műszerek nem valószínűsítik azt, hogy itt kéne érezni valamit? És ezért, ezért a technokraták erre csak legyintenek, hogy hát ez ez elem ez, ez kell figyelni. Ugyanúgy az autóba, vagy a repülőbe, ugyan ezek a jelenségek vannak, és lassan az ember mégis megbetegszik, mégis esetleg könnyebben brákos betegséget kap, vagy másfajta problémája lesznek. És ez azt mutatja, hogy, hogy ez az anyagi tudomány, amit ma olyan nagyon nagyra tartunk, ennek a határai tulajdonképpen nagyon szűkek. Tehát még ezen a merőben, anyagi szférán is belül van meghúzva igazán, és már ott is csak tapogat azon kívül. Akkor vajon mit tudhat arról, ami az életnek a lényege? Mit tudhat arról egy olyan kérdésről, amit te fölteszel, hogy hát igen, de honnan van ez a fa? Hogy mi ennek a, az abszolút eredete? És ezt nagyon könnyen azt mondják, ó, hát ez nem tartozik a tudományhoz, ez filozófia. Ó, ez vallás. Más kategória. Pedig érdekes módon például pont a védikus bölcsek ezt a tudomány kategóriába próbálják megmagyarázni, hiszen mi tudományos? Az a tudományos, ami a valóságnak, a valósághoz hű leírását próbálja megközelíteni, ez a tudomány vagy a valóság jelenségeiről olyan fajta leírást adunk, ami, ami azt részben megérteti az emberre, részben legalább leírja, hogy hogyan működik. És a vallást ma úgy tekintjük, mint valami olyan hiedelmek, a kicsit a babona, babonán alapuló, enyhén azért ilyen megvetett helyzetben van a vallás a tudós szempontjából, hát igen-igen hiszünk dolgokban, amik hát azért nem bebizonyíthatóak. De van egy régiója a bizonyságnak, ahol mégis pont például a vallásos meggyőződés sokszor nagyon mély bizonyságot látóokban, amit, ne, amit nem lehet mondjuk anyagi módon megmagyarázni. Ez érdekes, hogy ugye a keleti kultúrában van egy nagyon érdekes mondás, hogy egyszerű élet, magas szintű gondolkodás. És hogy szerintem, ahogy te is fejteked, tehát itt lehet valami éles szakadék a kettő között, hogy sokan azt hiszik, hogy az egyszerűség, az, az tudatlanságot vagy primitívséget is jelent. Tehát annyira hozzászoktunk már a mai modern világban, hogy bonyolultság, nehézség, hogy, hogy hát több ismerősöm is mondta, hogy voltak egyetemi előadásokon, hallgattak ilyen előadást, meg olyan előadást, és az oktató órákon keresztül beszélt, és tulajdonképpen semmit sem mondott. De mégis képes volt beszélni, mert olyan bonyolultan adta elő a dolgokat, olyan innen, onnan csavarta, húzta, mázolta, kente, hogy, hogy, hogy egyszerűen az emberek Öt szóval meg tudták volna magyarázni, és talán sok esetben talán az lehet, hogy ez a bonyolultsághoz hozzászoktunk, ez a kacifántos beszédhez, meg megfogalmazáshoz, és az egyszerűségben már primitív, primitívséget látunk. Például nagyon érdekes, ugye ott vannak a Dogonok Afrikában. Ha valaki a Dogon népet megnézi, nem tud róluk semmit, hanem csak egyszerűen oda viszik, meglátják, hogy mint a sárkunyhó, meg... meg íjakkal, meg nagyon primitív eszközökkel vadásznak, meg állatokat termel, vagy tenyésztenek, meg nevelnek, legeltetnek, tehát rendkívül egyszerűen élnek, akkor egyből ugyanaz az az, az, az, az primitív nép. De ugyanakkor, hogy adunk nekik egy tudományos mondjuk csillagászati könyvet az univerzum felépítéséről, vagy csillagok mozgásáról, vagy a egyébekről, és akkor lapoz, és akkor egyszer csak meglátja, hogy már szinte minden ilyen tudományos könyvnek már az elején szó esik a dogonokról, akik a szírius csillagképet már mit tudom én, mióta be tudták azonosítani, meg tökéletesen a csillagok mozgását, meg egyébeket, úgy, amit a modern tudomány mit tudom, a múlt század, vagy akkor előtte fedezett föl. A dogontörzseknek az ismerete erre már kiterjedt, Tehát, ugye milyen meglepő, hogy, hogy milyen egyszerűek, és mégis hatalmas tudással rendelkeznek. Tehát nem biztos, hogy ez kacifántos anyagi tudás, az egyenlő a helyes életismeret tudásával, amin, ahogy beszéljük. Mondjuk ez most nagyon érdekes azt mondtad, hogy helyes életismeret, mert tulajdonképpen a tudomány nem az életismeretről szól, hanem, hanem, hanem, hanem jelenségeknek a, a meglehetősen lehatárolt ö, ö, leírásáról és, és azoknak a törvénybe foglalásáról. Tehát például mondjuk, mondjuk a gravitáció jelenségét néhány képlettel megpróbálják összefoglalni, miközben a gravitációnak a miben léte? az tulajdonképpen titok. Miért hatnak ezek az erők? Miért létezik ez a dolog? Ugye ez egy, ez egy olyan titok, amire tulajdonképpen ilyen értelemben a a mai napig nem adott választ, hanem ezer és ezer kísérlet van arra, hogy hogy az vajon micsoda? Miért úgy? Tehát amikor a kisgyerek jön és azt mondja, hogy de miért? De miért? Mindig lesz még egy kérdése, három éves korában még van, és akkor az utolsó és azt fogja mondani, hogy de miért? És tulajdonképpen logikus a kérdése. Mert, mert egészen addig a pontig, mert valóban van egy pont, amikor, amikor jogosan mondhatjuk, hát azért, mert így van. És ez a pont szerintem akkor van, amikor a teremtőnek a, a személyhez visszajutunk, akkor már nincsen több miért, mert akkor hát már akkor csak, mondjuk, akkor az egyetlen jogos hely, amikor azt mondhatjuk, hát, hát most már csak, mert ő így akarta. Hmm. Bár hozzá kell tennem, hogy látszik, pont a, pont a tudomány léte bizonyítja azt, hogy ez a, ez a teremtő szándék, ez... Ez van annyira, hogy mondjam, jó, és annyira összetett maga a teremtés, hogy tulajdonképpen a, a mi értekre is ad választ. Tehát, tehát, tehát ha bár mondjuk lehet, hogy én vagy te, azt feltételezük, és gondolom vannak még néhányan, hogy minden, ami létezik, az egy abszolút isteni akaratnak a megnyilvánulásra, és az isteni energiának egyfajta, ö, megnyilvánulása. Ami azt jelenti, hogy ha miértet kérdezem, és mi ebbe a tudomány, akkor a tudomány az, hogyha ezt az isteni kapcsolatot fölismerem. Onnantól kezdve a lényegét értem, amit te mondtad, hogy az életnek a lényegét. Akkor az a lényegét érte? A pigmeus is érteti a lényeget, ha ezt látja. Nem kell tudnia neki azt, hogy egy képlettel le tudja ezt írni. Nem kell tudnom azt, praktikusoknál fogva technikai célokból jól használható, hogyha az ember fizikai törvényeket le tud írni, mert amikor tervez valamit, vagy mit tudom én, akkor reprodukálhat bizonyos dolgokat. De tulajdonképpen a lényeg megértéséhez nem szükséges. Hmm. És sokszor nem értettem, illetve most se értem igazából, mondjuk ezt az értem idézőjelbe teszem, mert ingyen a folytatásból kiderül, hogy miért van nem értem. Ugye sok tudósnak, feltalálónak Nobel-díjat adnak, mert föltalálta ezt, föltalálta azt, észrevette ezt, észrevette amast. Ezeket nobel díjal egy nagy kitüntetéssel jutalmazzák. De soha nem esik szó arról, hogy aki ezeket létrehozta. Azt kapna valami díjat, vagy elismerést, és azt mondanák, hát igen, mi ezt fölfedeztük még a C-vitamint, de ki hozta létre, ki alkotta a C-vitamint. Na jó, persze pont a C-vitaminak a, a fölfedezője Szent Györgyi-be volt annyi, annyi nagyság, hogy ő, hogy ő, ő tudta, hogy, ő tudta hogy, hogy ennek a forrása azért fejebb van. Igen. Egy másik nagyságról igaz, hogy ő nem kapott Nobel-díjat, mert akkor még nem volt ilyen Newtonnal kapcsolatban. Szeretnék elmenni, pont egy ilyen érdekes történetet, hogy ő is ugye egy personista volt, tehát hittistenben, tisztában volt, hogy egy felsőbbrendű intelligencia van itt az egész dolog mögött, hogy vele volt, van az a történet, hogy rengeteget vitatkozott tudós barátaival, hogy ez az anyagi világ az hogy keletkezett, meg hogy, hogy, hogy működik, és ők nem fogadták el azt, hogy ez a teremtés ő, tehát ők a nagy boom elméletét fogadták el, hogy véletlenszerű. És nyúton megelégett ezt az egész hercehúzcát, hogy mi van, és akkor azt csinálta, hogy egyik alkalommal készítette egy olyan kis amit kézzel lehetett hajtani, és középen volt a nap, szimbolikusan persze, és hogy hajtotta ezt a kis szerkezetet, körülötte fordultak a bolygók, amik itt a naprendszerbe találhatók, és azt csináltam, amikor tudta, hogy jönnek a tudós barátai, akkor berakta a szobájába, és átment egy másik helységbe. És hogy jöttek a tudós barátai, teljesen el voltak állva, hogy milyen fantasztikus, csodálatos dolog ez, hogy, hogy milyen gyönyörűen bemutatja az egészet, meg így, meg úgy, és akkor bejött Newton a szobába, és egyből neki a hú, de fantasztikus, hát, hát ki csinálta ezt, mert ez, ez fantasztikus, ez egy remek mű. És mondtam, hát most mert sincs, mert én előbb itt voltam, akkor nem volt ez itt. Igaz, hogy hallottam a másik szobában, hogy nagy durranás, bum, meg csicsa, dirdúr, meg minden, hát feltételezem, hogy itt a szobába szétszólott mindenféle kacatból, vagy egy, egy nagy robbanás következték valahogy összeállt, és a tudósok egyből kiakadtak, hát nem néz minket hülyének, hogy, hogy csak egy nagy robbanás, aztán egy összeállt itt a sok kacatból, meg én, hát ez kell egy intelligenciát, lehet látni, hogy ez egy komoly dolog, ez valami értelmes ember kellett, hogy készíti, és akkor mondjuk, csak annyit mondott, hogy látjátok, milyen bolondok vagytok ti. Erre a maketra nem hiszitek el az, hogy egy robbanás véletlenül szerűen összejött, hanem intelligenciát, értelmet ö, követeltek, tehát azt csinálhatta, akkor az eredeti, amiről ezt csináltam, ezt a másolatot, ezt a kis tökéletlen valamit, akkor miért gondoljátok, hogy az eredetinek nincs mögöttes intelligenciája? a Krétökön adását az anyagi és a lelki tudás kapcsolatáról, illetve az anyagi tudás értékeivől, illetve hátrányaival a kapcsolatban. És természetesen Önöket is kérjük arra, hogy amennyiben véleményük van, legyenek szívesek, mondják el a következő telefonájának a következő telefonszámra. 489 vagy 0 30 98 -00 sőt idejénk SMS-t is küldhetnek. Számomra az egy érdekes dolog, ugye megszokattuk, hogy például, hogy egy bizonyos dolgokat az emberek mennyire másképp látnak, és mondják, hogy ugyanazt látják, de más-más oldalról, de mégis ugyanazt látják. Tehát mondjuk, hogy fölveszünk egy, egy pénzdarabot, és egyik ember egyik oldalát nézi, másik másik oldalát, különböző dolgokat lát, de mégis tulajdonképpen ugyanazt az egyetlen egy pénz látja én úgy gondolom, hogy az élet dolgaiban azért valahogy nem így van ez százszázalékosan. Hiába ugyanazt a dolgot látjuk, az eredmény azért az, az más, más lesz, hiszen hogyha a természettel összhangban, mint például az a Newton példával kapcsolatban, és a természettel teremtővel összhangban látunk dolgokat, akkor az a tudás, az lelki megértést, lelki felemelkedést nyújthat az ember számára, főleg, hogyha tudatosan keresi ezt a lelki megértést, lelki fe felemelkedést, még hogyha nem Istennel kapcsolatban látja, tehát nem a, a helyes valóságában látja ezeket a dolgokat, akkor nagyon-nagyon tévútra terelheti az embert. És ezzel kapcsolatban szeretnék most felolvasni egy kis idézetet Madvacsárja nagyon híres filozófus munkásságával, a Tatva muktávaliból ez magyarul azt jelenti, hogy az igazság gyöncsora, ebből egy részletet, ami így szól, egy dolgot megérteni csak tulajdonságainak megismerése után lehet, máskülönben csak te helytelen fogalmakat alkotunk róla. Egy kagyló, kagylóhé például ezüstösen csillag, ezért könnyen ezüstnek lehet vélni. Az e féle tévedés a tárgyak tulajdonsáinak hiányos ismeretéből ered. És ahogyan a kagyló könnyedén összetévezhető az ezüssel, úgy a legfelsőbbel kapcsolatban, tehát Isten itt a legfelsőbb, legfelsőbbel kapcsolatban is felmerülhet az a félreértés, hogy anyagi tulajdonságokkal rendelkezik. Az ő vonásai azonban teljes mértékben lelkiek. Tehát, hogy ha nem helyesen látjuk a világ dolgait, akár anyagi dolgokat, vagy akár lelki dolgokat, amivel az ember foglalkozik, törekszik megismerni, akkor ugye nagyon félrevezheti az embert, mint ahogy itt Madhocsária is írja. Tehát, hogy azt gondolni, hogy Istennek mondjuk a teste az anyagi, ha bár teljesen lelki, de még itt egyszerű dolgokban is. Tehát, ha nem helyesen, nem, nem a valójájában értjük meg a dolgokat, az eredeti helyzetében, a természetben, a rendeltetésének megfelelően, akkor ugye nagyon-nagyon tévútra kerülhetünk. Sőt, nagyon sokszor például olyan érköljük Isten, ami emberi gyalóságból fakad. Tehát például mondjuk, vagyunk egy természeti, katasztrófát, vagy vegyünk egy szerencsétlenséget az életünkbe, vagy valami balesetet, hol az emberi gyarlóság, vagy a természetnek a, a tulajdonsága egyszerűen okozza ezt a dolgot. És főleg a katasztrófa abból származik, hogy mi hogyan viszonyulunk a dolgokhoz. Hisz ö, ö, általában nagyon nehezen fogadjuk el, most persze mondhatjuk azt, hogy természetes módon az, hogy valamit elveszítünk, vagy, vagy, vagy fájdalom ér bennünket, vagy akár meg kell halni, de valójában ezek a természet rendjébe illeszkedő dolgok. És itt a probléma az, hogy mi Istentől olyat kérünk számon, ami, ami amit nem okoz, mert ez vagy a természetből fakadó, Dolog, és és mi, mi gondunk az, hogy mi azonosítjuk magunkat ezzel a teszt, testtel, vagy a természettel, a környezettel, és azt képzeljük, hogy hát mondjuk minket nem szabadna mondjuk érjen egy betegség. Mert arra gondolok, hogy hát a test az édem És hát megbetegszik, az rendellenes, mert hát nem szeretnék megbetegedni. És itt van az ellentmondás, tulajdonképpen a saját életünkben rögtön van egy ellentmondás, hogy van egy, egy igényünk, ami amit egyébként megkérdezünk egy természetes lelki hajlam vagy igény, hisz a léleknek a, a testtől független létezése, az nem ismer hatált és születést, se betegséget. Tehát tulajdonképpen a diszonancia az természetes, hogyha azt gondoljuk, hogy például a testtel azonos a létünk. De ez tudatlanság. És ezt a tudatlanságot, ami a mi tudatlanságunk, ezt megpróbáljuk néha számon kérni Istenen. Ez is egy ilyen dolog, amikor lehúzzuk őt arra a nívóra, ami a mi gondolkodásunkra jellemző. Ez, ez lehet, hogy nagyon összetett, és először ezt nagyon nehéz fölfogni, de, de hát akkor miért van ennyi szenvedés, miért van ez, miért van az, és miért engedi ezt ő meg? Ahelyett, hogy arra gondolnánk, hogy hogy lehet az, hogy mi ebben a testben élünk, és a létünk az láthatóan több, mint ezek a testi föltételek által meghatározott lét. Hogy lehet ez? Ugye a bölcsek azért azon az únul indultak el, hogy ezt, ezt fölkutassák, és azt mondják, hogy ez úgy lehetséges, hogy nem a test az énünk, hanem, hanem, hanem lélek vagyok. De milyen ez a lélek, hogy ébrethetek rá a hogy, hogy kerületek a lelki szférával kapcsolatba, mi a léleknek a természetes helyzete? Hogy tudom az isteni kapcsolatot fölébreszteni? Hát innentől kezdődik a vallásnak a mély megélése, vagy pedig ugye, amit ugye Indiában ezt egyszerűen egy jogának nevezik, kapcsolat Istennel. Igen, van az a mondás, én most nem tudom pontosan lehet, hogy te emlékszel, hogy kitől származik ez az idézet, ami azt mondja, hogy a hit, uh, tudás nélkül, az fanatizmus, viszont a tudás, hit nélkül, csak száraz spekuláció. Igen, ezt, ezt Baktivanta Swami szokta idézni. Ő szokta idézni, nem, nem tudtam pontosan. És tényleg ez, ez, ez, ez mennyi, mennyire fején találta ezzel a szöget, ezzel is, mint minden más szavával. Tehát, hogy az anyagi ismereteiket sem tudjuk csak magával az anyagi ismerettel valójában megismerni, tehát kell egy magasabb rendű felsőbb dolog, amit ugye hitnek, neveznek, viszont ha csak hiszünk, és nincs mellette úgymond tudás, akkor az, az fanatizmushoz fog vezetni. És ezért nagyon fontos, hogy, hogy ezt a kettőt valahogy összekapcsoljuk, és ez ugye vannak folyamatok, lelki megvalósítási, önmegvalósítási folyamatok, amit ezt a, ezt a kettőt, hogy, hogy mondják, hogy balanszba, egyensúlyba hozzák az, az, az emberek számára, mert különben csak egy, egy vak tapogatózás lesz. És erre is példára úgymond a mai, mai világban nagyon sok esetben vak van szó, és erre is van például egy nagyon gyönyörű vers, amit, hát én nem tudom, olvasd el ezt, mert nem tudom kimondani, hogy egy nagy angolos, hogy ki írta ezt a verset? Hogy mondják ezt? A... Ez Saks. Szax... John Saks. John Sacks írta, amit most nem olvasok föl, csak elmondom, hogy miről szól, ami nagyon érdekes. Ebben a versében az ír, hogy hat férfi hindú elolvasod, elolvasod akkor megkérlek lében, mert te szépen tudsz. Hat hindosztáni férfiú buzgont tapogatott, egy elefántot, mert olyat még sohasem láthatott lévén, hogy szegény, mind a hat vak hindostán volt. Az egyik tapogatja csak robusztus oldalát, és már is mondja, vágja rá a bölcs szentenciát. Akár a fal, épp oly lapos az elefánt, na hát! Agyart érint a második, símát és hengerest, és egy kissé bökőset is, hűvöset és hegyest. Lángyaszerű az elefánt, állítja egyenest. A harmadiknak a keze, ahogy nyúlkál haránt, egy tekergő tömlőhöz ér, merészen beleránt. Értem, kiáltja fennenőn, kígyó az elefánt. A negyedik egy tért körül motoz, keze mohó, csodálatos formája van, lelkendezik, hoho, fatörszerű az elefánt, ez már nyilvánvaló. Az ötödik véletlenül fület fog, melyhez ő vakon is jól ért. Válasza az itt következő. Az elefánt vékony, s lebeg akár a legyező. A hatodik egy ideig a semmibe kapkodott, aztán egy csápoló farkat a markába ragadott. Kötélforma az elefánt, imígy nyilatkozott. A hindosztáni mind a hat bőszen vitatkozott, amit tapasztalt, ahhoz mind vadú ragaszkodott. S lám Mindnek volt igaza is, és mindig is családkozott. Tanulság. Ha egyik teológus, a másikkal disputál, egyik sem érti, hogy amaz miről is prédikál. Nem látott elefántot, így értetlenül bírál. Azt hát szerintem, ez egy hatalmas vers, és nagyon jó megmagyaráz nagyon sok mindent, nem. Igen. Köszönöm, hogy felolvastad. Hogy tényleg, hogy mennyire az van, hogy a anyagi világ, ez a relatív világban, hogy mindenki a képességei tudása ugye behatárolt. Valamit látunk, valamit tapasztalunk, azt megértünk, és azt gondoljuk, hogy az a valóság. Más más emberek másokat, létrejön sok vallás, filozófia, különféle teológiai irányzatok meg egyebek a megértés szintjének megfelelően. De hogy tényleg mennyire fontos az, hogy, hogy egy lelki folyamat által mert jó jól emlékszem, szanszítól úgy mondják, hogy úr is éja. Tehát, hogy fentről jön alá, a lelki világból, teljesen tisztán, hogy annak az útmutatását elfogadni, hogy ebben a sok relatív elképzelésben, relatív felfogásban, amit a különféle izmusok a világban képviselnek, hogy azt felülmúlni, felülemelkedni ezeken, és megérteni, hogy tényleg van egy abszolút szint, van egy abszolút tudás, ami ezeket teljességében bemutatja, hogy miért relatívak ezek, és bemutatja azt, hogy valójában milyen a, a való valóság, milyen a való világ. Azt hiszem, hogy van itt egy nagyon fontos kérdés ezzel a felülről jövő tudással kapcsolatban, ami amikor talán először hallja az embert, akkor egy kicsit megrémül, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy ami felülről jön, az nagyon sokszor manipulált. Én azt hiszem, hogy az emberek többsége azért fordult el a vallástól az utóbbi századokban, mert az egyházak manipulálták ezt a tudást. Tehát olyan emberi gyarló érdekekkel kötötték össze, azokat ö, akarták tulajdonképpen csak biztosítani hatalmat gazdasági előny, tiszteletet megszerezni, befolyást biztosítani mások felett, vagy politikai hatalmat megszerezni, amiben tulajdonképpen ez az isteni tudás ki volt sajátítva. Nem is az isteni tudást adták át, hanem belehelyezkedtek az egyházak, nagy egyházi intézmények, belehelyezkedtek ö, a Isten székébe tulajdonképpen, és a saját érdekeik szerint módosították, vagy korlátozottan adták át a tudást. De amiről mi beszélünk, azt hiszem, az merőben más. Arról beszélünk, amit minden nap mi is tapasztalhatunk. Ezért ez az apa uruséje, ez a fölülről jövő tudás, amit ami azt mondod, hogy a lelki szférából jön, vagy a lelki világból, ennek a, a, a működését egyszerű anyagi szinten is állandóan tapasztaljuk, hisz az ihlet például nem csak a művészítlet, hanem bármilyen, bármilyen előrevívő gondolat, az, még a nem előrevívő kis igazság szerint, azok kívülről érkeznek, fölülről érkeznek. És mi a, tulajdonképpen egyszerűen csak próbára vagyunk téve, hogy vajon milyen módon ö, fogadjuk ezt a gondolatot adott esetben kihívásként érkezik a gondolat, hogy na, na most tedd meg, megnézzük, milyen ember vagy, ha megteszed. És ez a gondolat lehet, hogy egy, egy rossz dolgot sugal, hogy próbálat tegyen bennünket. De főleg például a művészet esetében nagyon gyakran tapasztaljuk, és a művészek be is számolnak erről, hogy maga a gondolat, az kívülről érkezik, és ők egyszerűen csak ezt rögzítik, leírják. És nagyon sokszor előfordul például, hogy ez az iklet elhagy valakit. Aztán, talán, tudom ez az a france költő Rambu, melyik volt az, aki egész fiatal korába írt igen, csak igen, verseket, igen. és 19-es korától befejezte. befejezte, tudod? Tehát, ki ki, ki, ki ég? Még nem, nem tudja még a hogy mondjam, nincs hozzá képesség, nem tud megszerezni egy olyan képességet, látszólagos technikai tudást, amivel az ihletet pótolni tudja. Nem? Vagy például Mozartról mondják, ő beszámolt arról, hogy annyira szólt a zenében, a füle a zene, a zene a fülében, hogy alig bírta lejegyzetelni. És tisztába tisztában volt azzal, ezt a későbbi művei is mutatják, hogy tisztában volt azzal, hogy ez tulajdonképpen fölülről jön. És hasonló módon, ugye itt egy zene az bár eléggé elvont, és kicsit ilyen magasabb szférának a hangjának is tekinthetjük, de tulajdonképpen az isteni ihlet, vagy az isteni szférának a megismerése is hasonló, ilyen intuitív módon működik. De egyébként az, az anyagi tudományban is minden felfedezés azzal kezdődött, hogy valaki megálmodta ugye, mint a ismert példa, ugye, mint mindenki tud, ez a kekulé akkor ezt a benzolgyűrűt megálmodta, és látta, hogy ott táncolnak körbe a, a szénmolekulák, vagy a szénatomok, és akkor fölébredt, és akkor rájött, hogy hát igen, ezek hogy kapcsolódhatnak össze, megálmodta. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy valaki rávezette. És ezt magyarázhatjuk nagyon matésta módon, akkor is az élmény arra utal, hogy ez tulajdonképpen logikusan nem magyarázható meg. Ugye pszichológusok megpróbálják megmagyarázni, hogy hát az agyműködés, meg izé, meg az emlékek, és akkor ebből összejött, mm. és mit tudom én, micsoda. De hát tulajdonképpen pont maga az ihletnek a, a lényege, hogy arra a dologra rá kellett jönnie, ez a, ez a dolog, ez nem, egyáltalán nem logikus. Mindig van benne egy indokolatlan elem. De amit persze egy vallásos ember azt mondja, ó, hát ez Istennek az indokolatlan, kegye, hogy ezt meglátlattam. Hát például a símat Bhagavatam, ugye a védikus irodalom hatalmas Uh, alkotásának az összefoglalója, ami maga is 18 ezer versből áll, de ez a védák eszenciája, a krémje, ez a könyv a símat bagaltam. Abban van egy vers, ami azt mondja, és ezt elmondom is, mert ezt pont tudom, hogy a Vászudévé Baktióga baktyóga, prajózsita, ha, Ihanájat jelszóvájra, gyanám, a hajtukam. Ez magyarul azt jelenti, hogy Vászudévának, tehát az Istenség legfelsőbb személyiségének, ez Krisnanak egyik neve, tehát Isten nagyon sok neve van végzett odaadó szolgálat által az ember indokolatlan tudásra tesz szert és elkülönül az anyagi világtól. És ez egy nagyon fontos vers ebből a szempontból, tehát például, amit most te is mondtál, mert azt mondja, hogy vászlótajában, tehát Krisztának végzett odadó szolgálat által az ember indokolatlan tudása szert Eszert. ez is van, tehát mind a hasonló ziklet. Tehát, hogyha az embert Isten szolgálja, tehát az ő szolgálata neki szentele az életét, akkor mind, hogy egy máshol a Bhagat gita mondja, hogy tőlem ered a, a, a tudás, az emlékezés, de tőlem ered a feledékenység is, tehát, és mondja Krisna és máshol a gita én megadom a kellő értelemet ahhoz, hogy elérjen engem, tehát, hogy, hogy megvalósítsa az ember a lelki természetet, lelki helyzetét. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek úgymond automatikusan jönnek, mihelyt az ember egy lelki tisztító folyamatot végez. Ugye ez például a bhakti joga Isten szeretettel szolgáltatát, hogy Krishna felé az ember közeledik. Krishna megadja az értelmet, mint ahogy a védák is mondják, hogy Isten sokkal több erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy mi visszatérjünk a le eredeti lelki otthonunkba, mint mi saját magunk. Tehát ő megad minden értelmet, intelligenciát, tudást arra, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. És ez tényleg nagyon fontos, hogy, hogy ez a tudás, ez ne csak egy materiális tudás legyen az életünkben, hogy megismerjük, hogy hogy meg minként épül föl, mert úgy tudjuk, mert annyi minden van, hanem a valódi, az életre, élet célját elősegítő tudást ezt az ember megkapja. És ezen a lelki folyamattal például, mint a Srimat bagoltam, meg a baktióga közvetít ezzel az ember képessé válik, hogy a szívben megtapasztalja ezeket a dolgokat. Én végezetül szeretnék még felolvasni még egy részletet az előbb idézett madvacsárjának a Tatva Muktávali az igazság Gyöncsora művéből, mert szerintem ez nagyon szépen bemutat sok mindent. Isten az eredeti forrás, kinek személyétől a nap, a hold, a bolygók és az egész kozmosz megnyilvánul. Az univerzum megsemmesülésekor minden az úr testébe tér vissza, még a félisten Brammá sem képes teljes leírást adni róla, még akkor sem, ha a védák szavai magasztalja őt. Az úr mindennek az irányítója, s fölött áll az anyagi természet kötőereinek. Ó, majavádi tanítók! Miért tanítjátok mindenkinek azt, hogy szóha én vagyok a legfelsőbb? Ha magamra nézek, nem látok semmi rendűt, csak azt, hogy végtelenül gyeng és szerencsétlen vagyok, hiány minden jó tulajdonságnak. És szerintem ez egy nagyon fontos, hogy Madhu érje, tehát ebben az első részében leszögező, hogy minden Isten akaratába jött létre, mindent ő teremtett és az idézet végén az a hozzáállása, hogy ő egyszerűnek képzeli magát tehát úgymond alázatosan elismeri, hogy van egy felsőbb hatalom, és ő alárendett szerepet tölt persze nem negatív értelemben be, ez nagyon fontos szerintem az emberi élet és a megismerés területén hogy tényleg alázatosan forduljunk egy olyan felsőbb intelligenciához, felsőbb tanításhoz, amiből valódi életünk valódi kérdéseire választ kaphatunk. És ez, ez a lelki élet, a lelki tudás lényegesen magasabb szinten, mint az anyagi. Köszönöm, hogy velünk voltak, a Kréda hallották, két hét múlva szombaton megint találkozunk Bányai Gézával, viszont hallásra. Slakatus Gyulát hallották.